Макс вмостився на моїх ногах, тому в мене затекло все тіло Він так солодко дрімав, що мені шкода було його будити Тому я пролежала нерухомо кілька годин перед ранком Та вже все одно не спалося З тої хвилини, як я стала сама собою, мені погано спиться Якась туга увійшла в моє серце, наче гостра колючка Вона постійно там і я не в силі, бодай на хвилину, стишити той біль. Я переживаю все знову. Мама, Стівен, Ерік, Ерік. Я не можу бути з тобою більше, отака, потворна. Я зараз, мабуть, схожа на міс я Олтон. Я згадала все сама. В ту хвилину, як ноші з тілом засоба зникли в дверях операційної, я згадала. І не витримала тих спогадів. Мабуть, лікар правий. Деякі речі варто забувати назавжди. Я була, мабуть, щасливіша, коли не пам'ятала. Або ні. Не знаю. Ти поснідеш зі мною? Ігор заглядає в двері. Я не хочу його бачити. Чи хочу? Не знаю. Щось додалось до тієї колишньої Керстін. Щось таке, що вже ніколи не покине мене. Так, милий, я зараз встану. Я повинна керувати своїми емоціями Так мене вчили від народження І я знаю з досвіду, що саме так маю поводитись, якщо хочу вціліти. А я хочу? Не знаю Я втомилась Золотко, я чекатиму тебе в барі Ерік страшенно гарний в смокінгу, на чому я мрія Він і є для мене мрія Так, любий, ще трохи, я зараз спущусь Клятий макіяж сьогодні вирішив довести мене до точки кипіння. Зараз перевдягнусь і вийду. Двері номера закрилися за ним. Я така щаслива. Його запросили в Лондон. Його вітають колеги і урядовці, бо роль Діка Стоуна в його останньому фільмі виконана не просто талановито. Він геніальний. Але окрім мене цього до часу ніхто не знав, а тепер знають всі. І його вітають. Та Оскар стоїть на моєму туалетному столику в будинку, що я купила собі в Лос-Анджелесі Моє останнє завдання принесло мені досить грошей Я закінчила з макіяжем і оглянулась На ліжку лежить моє вечірнє плаття Ха! Куди там тій засушеній королеві рівнятися до мене? Бзузьки! Я найкраща! Зараз вилізу з шортів і майки і одягну оце Страшенно гарна штука Ерік наполіг і заплатив за нього сам. Мені приємна його турбота, хоча скрізь і за все я бажаю платити сама за себе. Рипнули двері. Мабуть, обслуга. Та в моїй голові ввімкнувся сигнал тривоги. Обслуга не приходить в цей час, якщо не викликати. І обслуга стукає в двері. Моя рука вхопила сумочку. Там у мене дещо є для непроханих гостей. «Привіт, Керстін!» Він заходить в кімнату і зупиняється. «Я знаю, він боїться. Моє досьє він знає, мабуть, на пам'ять. Привіт, Кен! Що ти тут робиш? Шукаєш неприємностей?» «Ні, неприємності більше не буде. Принаймні у мене. А тобі доведеться поміняти плани. Ти маєш поїхати зі мною». Його дурість завжди дратувала мене. Та мені й на думку не спадало, що він дурний аж настільки». «Кен, йди взад! Геть звідси, придурок!» Я навмисне принижую його. Він не відрізняється витримкою. Його обличчя починає бліднути. Дядько Макс зробив помилку, коли вирішив, що цей слимак щось вартий. Та всі ми люди, всі іноді помиляємось. Правда, не всі помилки легко виправити. Деякі взагалі неможливо. Але Кен до таких не належить. «Ти маєш виконувати наказ. Ти повинна». «Та нічого я тобі не повинна. Я виконую тільки накази, сам знаєш кого. А ти ніхто!» Ніж просвистів у повітрі і ввігнався в горло надто прудкого парубчака. «Ні, хлопці, це моя гра. Даремно ви так!» Потім все закрутилося, як в каруселі. Їх надто багато. Хоч би Ерік не почав мене розшукувати і не піднявся сюди. Я вже якось сама. На що я їм знадобилась? Не схоже на те, що мене хочуть убити». Але що ж тоді? Я вгамую свою цікавість потім, коли знайду, кого запитати. А зараз мені треба вибратися звідси живою. Я стрибаю з балкона в басейн. Чорт, холодна вода. Але принаймні чиста. Он єсь авто. Я б могла повернутися в готель, але я не можу. Хто, значить, ті божевільні не здіймуть стрілянину і не покладуть кілька ні в чому не повинних людей? А поліція тут мені взагалі ні до чого? Кен, мабуть, має купу переконливих папірців і мене видадуть йому на блюдечкові. Ні, це моя гра. Темний ровер мчить досить прутко. Не зрівняти з моїм джипом, але я не вибаглива. Аби тільки вони не захопили Еріка, тоді нам обом кінець. Його не відпустять. Надто небезпечний свідок через свою відомість. О, чорт, вони заганяють мене. Я мчу поблизу гайд парку Треба вилазити з машини і спробувати втекти. Тут досить темно. Темзу я припливу. Тільки противно буде в нехлорованій воді. Я біжу в темряві. Та що це? І тут мене вже чекають. Не може бути. Але я відчуваю запах тютюнового диму. Хто ж палить в засаді, ідіоти? Мої ножі знаходять мішені. З деякого часу я не дуже люблю, коли стріляють. Ножі працюють краще. Результат той самий, але тихо. І не залежиш від боєзапасу Ножі з тілу висмикуються З противним чмоканням Наче тіло не хоче віддавати Свою останню здобич Мені нема часу поглянути, чи живі вони Все одно вже не нас доженуть Принаймні ці Світлофар прорізало темряву Я біжу до річки Тут є кущі і каміння Я сховаюсь у темряві І вони мене не знайдуть От тільки так і є Прожектори освітили берег «Чорт!» «Он вона! Гей, Бенні! Он вона! Стріляй!» «Клятий Кен, покидьок! Я тобі відріжу твої дорогоцінні яйця, тільки попадись мені!» Я пливу крізь стрілянину, але куля все одно знайшла мене. А вода така холодна і брудна. Вона затулила від мене темряву лондонського неба. «Люба, ти зовсім нічого не їси?» «Тепла рука гладить мене по щоці. «Куди ти пропадаєш? Що з тобою?» «Ні, нічого». Я посміхаюсь. Я повинна посміхатися. Ніхто не повинен навіть запідозрити, що я щось пригадала. Що будемо робити сьогодні? Я візьму квиток і полечу до Франції. Так я й вчиню. Я знаю, що мені там шукати. Напевне знаю. Я полечу з тобою. Нащо? що? там тобі робити? Чи в тебе є якісь мотиви? Це займе час. В тебе нема закордонного паспорта. Це по-перше. По-друге, ти нічим там мені не зарадиш. А ось перешкодити можеш. Тебе можуть використати як заручника. А я не визнаю такого поняття. Ти загинеш. Навіщо це тобі? Тому що я кохаю тебе. Він хвилюється. Я знаю, чому. Може, я помиляюсь? Ти знаєш, в мене були жінки. Досить багато раніше. Але коли я зустрів тебе, всі інші... Я не хочу так, але всі інші перестали для мене існувати. І це сильніше за мене. Мабуть, в житті кожного чоловіка буває та єдина, яку чекаєш все життя, яку не хочеш втратити і не можеш відпустити. Я ніколи не думав, що здатен на це. Я навіть сміявся раніше над стражданнями моїх знайомих, а сам вважав, що... Ну, та це не сутєво, А тепер мене доля покарала саме таким коханням. Я не можу без тебе. Я розумію, що ти відрізняєшся від усіх, що ти небезпечна, але мене вабить до тебе. В тобі є якийсь глибокий смуток, що я хотів би розвіяти. В тобі є тайна, і я навіть не намагаюся проникнути в неї, я просто хочу бути поряд. Але якщо тобі це неприємно, ти просто скажи. Він дивиться мені в очі, і я не можу, не можу йому збрехати. Мені це не неприємно, просто... Ми нічого не знаємо одне про одного. І ми надто різні. Аж надто. В нас буде ще час. Ой, не знаю, чи буде. І чи зможу я. Бо мені страшно. Я втомилась втрачати дорогих мені людей. Я боюсь цього болю. Дзвонить телефон. Я хапаю трубку. Це лейтенант Войтенко. Впізнали? Доброго ранку, лейтенанте. Щось сталося? Не вистачало мені ще проблем з поліцією Юленько, швидше збирайтеся і тікайте Ви мене чуєте? Швидше, часу немає Дороги перекрито, в аеропорт теж не зможете попасти Тікайте, за вами вже поїхали Зателефонуйте мені увечері по цьому номеру Я метнулась до кімнати В мене є, може, хвилин 10 Може менше Ось папери, добре, що все при місці Деякі речі, факсові документи Ти поклав мої речі туди, куди я сказала? Якщо ні, я тобі, коханий, буду не вельми вдячна. Так, а що сталося? Треба тікати. Просто зараз. Якщо маєш охоту, збирайся швидше. Як ні, то прощавай. Ти маєш охоту. Я знаю. Тільки чому? Я майже впевнена, що знаю. Швидко саджаю Макса в клітку, і ми виходимо з квартири. Затишне було гніздечко. Може, я ще повернуся сюди? В мене багато справ у цій дивній країні. Я маю зрозуміти, чому так сумувала за нею мама. Куди ти, навіжений? От дивак, спускається сходами. Якщо навіть нас не схоплять одразу, хтось побачить, як ми виходимо. Одначе ти наївний чоловік. Швидко лізь на драбину. Ми ліземо на горище. Отвір просто над головою, ляда неважка. Добре жити на горішньому поверсі. З багатьох причин добре, якщо у вас, звичайно, нема ревматизму. Горище темнувате і задушливе, Пахне пилом, старим деревом, сміттям. Я й не знала, що дах такий дірявий. Ми біжимо в інший кінець горища. Ось, передостанній люк. Хвала тутешній байдужості, ляда також не замкнена. Швидше, швидше, якщо за мною йдуть ті, що я думаю, то вони не баритимуться. Просто я мала надію, що в мене ще є трохи часу. Я втомлена, я страшенно втомлена і мені сумно. Ерік... Моя дитяча мрія Керстін більше немає Вона б не переймалась так усім Я не вона Не знаю хто І перстень на пальці вже трохи аж недоречний Аби лиш на хвилину побачити тебе, коханий Торкнутися твоєї щоки кінчиками пальців Проклята колючка у грудях Не можна, ще не час Ми виходимо з під'їзду Зарості бузку ховають нас від занадто цікавих Треба йти. Машина хай стоїть, дістанемо іншу. Або поїдемо на метро. Хоча іноді метро може стати справжньою пасткою. Чому ми тікаємо? Невчасно, Любий, ти лізеш з питаннями. Щоб не померти від серцевої недостатності. Думай, що хочеш, але це єдина відповідь, що в мене є. Принаймні для тебе. Але це точно частина правди. Я не розумію. Я так не думаю. Потім... «Ми спокійно простуємо вулицею, потім завертаємо за ріг будинку і пірнаємо в зарості бузку. Гарне місто, багато зелені, хоч і не пальми, як в Лос-Анджелесі. Та ну їх к бісу, ті пальми, бузок і клени цвітуть краще. А ще ж каштани, я про каштани забула, і взагалі Бог з ними, з дірками, та все ж, я вже не знаю». «Чому вони полюють на тебе?» Очі Ігоря артистично розгублені Адже це спецслужби, це ж не злочинці Повір мені, оце і є справжні злочинці Ті, що своїми вчинками плямують репутацію своїх сумлінних колег Підривають довіру людей в справедливість Оце найстрашніші злочинці в цій країні на даному етапі Страшний навіть не сам факт злочину Страшні його наслідки Народу дають зрозуміти, що не закон головний а той, в кого є влада, його бажання і вигоди, розуміння того, що закон захищає тих, що винні. Вашого колишнього прем'єра так і не видали? Отож, а якби він украв теля з ферми, дали б п'ять років тюрми. Ось найстрашніший злочин. А в мене вже давно немає ілюзій щодо цього світу. Правда, страшенно іноді хочеться їх мати. Ми виходимо на широку вулицю, «Не надто багатолюдна, але цього і не треба. Якщо я не помиляюсь, ми тут пробудемо недовго». Клітка з Максом привертає увагу. «Мій Сфінкс, я винна перед тобою. Ти заслуговуєш кращого. Я погана опікунка. Я визнаю. Маю надію, Осіріс і Баст зглянуться на мене. Вірніше на тебе, а вже потім на мене. Освященні, не залиште нас». «Швидше сідайте». «З машини, що під'їхала, визирає чоловік». «Та не витеріщайтеся, сідайте». «Ось Сіріс почув мою молитву. Дякую тобі, сон Ти хто? Чому ти вирішив, що ми ті, хто тобі потрібен?» «Червона п'ятірка впевнено вплітається в потік машин. Цього чоловіка я ніколи не зустрічала». «Ви можете мені довіряти. Я трохи забарився, бо не чекав, що ви вийдете саме сюди. Але це було розумно». «Хто тебе прислав?» «Мені віддає накази генерал Забуга. Особисто». В голосі чоловіка я чую гордість. Прийшов час зробити хід. Досить діяти методом наукового тику. Ми їдемо містом, де цвітуть каштани. Ігор притискає мене до себе, наче боїться, що я ось зараз десь від нього дінусь. Не знаю, милий, як нам тепер з тобою. Я кохаю його. Чи кохаю образ, що зберегла в серці, попри всі катування, що зазнала? Чи схоче він, щоб я була з ним така? Мені не потрібні благородні порухи душі. Я хочу бути впевнена в його коханні. А хіба можна кохати мене таку, як я зараз? Можливо. Але Ерік не заслуговує цього. Біля нього має бути лише найкраща. А я вже не така. Не хочу нового болю, коли на його обличчі побачу розчарування. Я не зможу витримати ще й це. Виходьте, приїхали. Жовтий невеличкий будиночок. Це не установа, не приміщення СБ. Дерев'яні двері з вирізьбленим клиновим листям. Жалюзі на вікнах. Добре хоч берете в мене під рукою, бо в голові надривається вереском сигнал небезпеки. Міс Бартон, зброя вам не знадобиться. Ми по один бік. Побачимо. Ще маю час. Але... Високий міцний чоловік років шестидесяти. Сиве волосся, непроникні карі очі на смаглявому обличчі. Що й тепер гарний. Якщо це не підробка, звичайно. Заходьте в будинок, вам тут нічого не загрожує. Це ще вилами по воді писано. Вітальна порожня й прохолодна. Я ставлю клітку з Максом на підлогу. Кого мені нагадує цей чоловік? Ні. Так, звісно ж, він схожий на дядька Макса. Чимось невловимим, страшенно схожий. Отут ви можете трохи розслабитись. Випустіть бідолашного кота, хай побігає. Він тут нікуди не дінеться. Що ж, нема куди поспішати. Можна поки що прийняти цей сценарій. Навіщо вам це, пане Забуга? Микола Іванович, називайте мене так. А що до того, навіщо мені це... «Ну, скажімо, мені не подобається, коли ставлять досліди над людьми, мені не подобається, коли мої підлеглі займаються речами, діаметрально протилежними їх службовим обов'язкам. Сідайте, прошу. І ви теж, пан Потоцький». «Мушу сказати, він гарний агент, генерале. Відзначте його в наказі». Ігор зривається з місця. «Що ти, любий? Невже справді думав, що я не зрозумію?» «Це добре. Значить, я не справляю враження надто розумної». Ідеально. Дуже небезпечно мати такі ілюзії. А все завдяки місцевій традиції вважати жінок розумово відсталими. Хоча, якщо вдуматись, де інакше. Буває набагато гірше. Давно ви здогадались? Досить давно. Просто сумнівалась щодо того, на кого він працює. Генерал пройшовся по кімнаті, зупинився біля вікна. На підвіконні роздратовано постукує хвостом Макс. Не треба його чіпати. Він не полюбляє фамільярності. Ну, так і є. Ах, ти клята тварина! На чоловіковій руці скипають кров'ю подряпини. То ти такий злий? Макс не любить, коли його торкаються незнайомці. Мені трохи смішно. Така дрібниця і такі рушійні наслідки. Тепер я вже знаю, вам, Керстін, собака ні до чого. Але який красень. Це англієць? Так. Гарний. Ну, та добре, потім про це... Як ви здогадалися, що Ігор агент. Чисто професійна цікавість. Нам обом буде корисно послухати про допущення помилки. Ви ж агент найвищого класу. Прошу вас. У Ігоря такий знічений вигляд, що мені має бути його шкода. Але мені не шкода принаймні його. Поки що. Це було неважко. Просто склала двічі по два. По-перше, він досить спокійно реагував на деякі особливості моєї роботи. Середньостатистичний чоловік би блід блював, потім би втік Ніяке кохання не втримало б його Таку жінку важко любити середньому чоловікові Потім, знов же, він був дуже слухняним хлопчиком А в ваших чоловіків інший менталітет Підкорятися жінці ніхто б не став Хіба що абсолютний тюхтій А Ігор Потоцький не такий Висновок очевидний Звичайно, це не Америка, де неприйняття насильства піднято до аксіоми, що часто призводить до трагедій Тут, в Україні, до цього далеко Насильство є річчю звичною – в родині, на роботі, на вулиці, скрізь Причина, на мій погляд, в низькому рівні культури спілкування Звідси пияцтво, а потім насильство Але Ігор був занадто байдужим Навіть коли намагався обурюватись, це в нього не виходило Ну і останнє, я не вірю пристрасним монологам про кохання, хоча це, можливо, індивідуальна реакція. Я казав тобі правду. Можеш не вірити, але я кохаю тебе. Ігор зблід. Бідолаха отак переживає. Цікаві тут чоловіки. Ну нічого, якось воно буде. Я схильна вірити йому, всупереч здоровому глуздові і всьому попередньому досвідові. Що ж, цього досить, визнаю. Наш господар знову простяг руку до Макса, потім згадавши відсмикнув. «Чудово! Боже, така дрібниця! Йолоп!» Правду сказати, мене трохи вразила та холоднокровність, з якою видавали перешкоди. І в вигляді людей теж. Хоча, звичайно, у вас були для цього вагомі причини. До речі, ваш приятель Всеволодзіньків або Засіб вижив, і з ним тепер буде все гаразд. Вашу подругу і її приятеля тримають в полі зору. Час до справи. «Так». Я слухаю. Отже, свого часу в нашому полі зору перебувала Юлія Ясінська та її партнер Олександр Богулевський. Підозріло швидко просувалися нагору люди ні звідки. Будинок моди Галатея. Потім стало відомо про причетність Богулевського до торгівлі людьми – жінками. І тут сплило кілька цікавих фактів. До цієї справи мають стосунок люди з мого відомства, а також кілька дуже високопоставлених чиновників. Я застосовую найнещадніші заходи до перевертнів. Але тоді, третього року, справа зірвалася. Справа зірвались. Хтось пронюхав про факт розслідування, думаю, це був лейтенант Вишневецький. Він тоді мав стосунки з жінкою, яка знала багато фактів. І Боголевського прибрали, персонал розвіяли за вітром, а Бойченко став моїм заступником. Я проковтнув це. Бо так швидко і так ефективно могла діяти лише людина, що мала величезну владу і необмежені кошти. Та коли з Парижа повернулася Юлія Ясінська, я зрозумів, що ви – не вона. Одразу. Аж настільки я теж же, який, який-не-який, а професіонал. Ми зв'язалися з нашими колегами в Парижі і з'ясували, що жодного виклуху на ту адресу, звідки забрали Юлю, в той день не поступало. Чому Карина надіслала мені знімки? Це ж вона підсипала Юлії отруту. «Більше, до речі, це ніхто не міг зробити. Ні в кого не було достатнього мотиву». «Так, через ревнощі і з жадоби. Це факт. От тільки ти, як знаєш про цей факт». «В мені ж не тільки спогади Керстін. Спогади Юлії теж. Вони не такі яскраві, але присутні в моїй голові. Це Карина принесла каву в той день, та ніхто цього не міг знати, окрім тих, хто дав їй за це гроші». «Макс стрибнув мені на коліна». Бач, любий осіріс зглянувся на нас. Ми майже розплутали цей вузлик. Миколу Івановичу, а лейтенант твойтенко? Про нього і його родину подбають найближчим часом. Саме цього я й боюсь. Треба прискорити події. Всіх причетних до справи тихо приберуть, так чи інакше. Я їм поки що навіщось потрібна, от тільки навіщо. Але діяти вони будуть тихо. Бо якщо бодай щось та відомо, правдоподібну казочку важко буде сплести навіть цьому зацькованому, байдужому до власної долі народові. Отже, ставка висока, світ у жмені. Добре, пане забуга, я зрозуміла, коли я можу вилетіти в Париж. Я все правильно роблю. Ось зараз він, я повертаюся до вікна, ба банк. Карстін, стережись! Голос Ігоря і постріл. Чорт, я трохи спізнилась, та мій ніж стримить в горлі того водія. Ігор сповзає по стіні, куля влучила йому в груди. Інший ніж, не мій, намагається витягти зі свого стигна фальшивий генерал. Та даремно. Ігор гарний учень, просто в артерію. За кілька хвилин, якщо не надати йому допомоги, поранений стече кров'ю. Але це потім. «Де справжній генерал? Кажи, сука, бо вирву тобі очі!» «Він у підвалі. Де апарат?» «Ні, я генерал. Там, там, у старому відділку, на Троєщині. Вони так примусили!» Його посірілі губи знерухоміли. Чорт! «Ігор, ти як?» «Дурне запитання, все і так ясно. Але я маю щось сказати, зробити. Але що?» «Він помре. Ми обоє знаємо». «Як ти довідалась, що він не справжній?» Я з ним працював і не зрозумів. Як ти? Ти ж з ним ніколи. Так, я з генералом ніколи не зустрічалась. Але вночі влізла в секретні файли госпіталю УМВС. У генерала Забуги астма. Він не переносить вовни тварин. А цей йолоб гладив Макса. Треба говорити, але що? Я не хочу, аби він помирав. Я не причетний до цього. Я кохаю тебе. Ти забудь мене. Йому важко говорити, але мовчати вже нема сенсу. Ні, я не забуду, ти знаєш. Я хочу, аби ти знайшла своє, свою долю. Я не казав тобі, я не міг, але я кохаю тебе. Не треба говорити, тобі важко. Ні, тепер вже мені довго доведеться мовчати. От бачиш, все сталося, як ми загадали. Ми разом, але смерть розлучає нас. Пам'ятаєш, доки не розлучить нас смерть. Я хотів... Я знаю, що ти хотів. Але це вже не так важливо, бо всі твої бажання померли разом з тобою. Господи, за що мені це? Чому всі, кого я люблю, зникають з мого життя назавжди? І я повинна щоразу наново збирати свій розбитий світ і вдавати, що не помічаю білих плям на його тлі. Чому це діється зі мною? На кухні є багато побутової хімії. Це мені згодиться, а тож які цікаві речовини можна створити з поєднання в різних пропорціях тих речовин, що покликані слугувати людству на шляху до загальної гігієни тіла і помешкань. Дивовижно. І добре, що цього майже ніхто не знає. Важко уявити, що сталося б, аби такі знання стали загальнодоступними. Ось ще трохи каустику. Так, любий, я виконую обряд, і твоя душа разом з димом полетить у Валгаллу. Добряче горітиме і гримне добряче. Гей, де ти, мій Лев, час іти. На порозі я оглядаюсь. Так, милий, прощавай. Нам добре велося разом, доки розлучила нас смерть. Вибач, але саме цього я боялася. Це ж така гра. Ти вибув мені водити. Прощавай. Вже добряче від'їхавши від будинку, я нарешті почула вибух. Так я й задумала. Тепер маю знайти оте старе відділення на Троєщині, але це не проблема. Цікаво, чи той тип сам зголосився зайняти місце генерала, чи його примусили. Безперечно, те, що він мені розповів, було правдою, бо це ж розповідав мені справжній забуга. Вони записали йому на мозок особистість генерала, навіть Ігор не впізнав. Якби не Макс... Я б зрозуміла, але це могло б стати останнім, що б я зрозуміла в цьому житті. Я старію на очах і страшенно зла. А мені ж іще треба подзвонити. Світлано, це я. Де ти, Юлько, ми хвилюємось? Бери Віталія і тікайте з міста. Тільки негайно, ні про що не питай. Що сталося? Ти можеш пояснити? Час пішов. Роби, як я кажу, інакше загинеш. Тільки не їдь ні до кого із родичів чи знайомих Їдь туди, де в тебе нікого нема Де ти ніколи не була Добре Маю надію, ти знаєш, що робиш Бережи себе і повертайся, я чекатиму Я люблю тебе Я спробую повернутися, не плач тільки Так, Люба, я спробую повернутися Але для цього мені потрібні всі мої життя Що ще є в загашнику Якщо є Ось я втомилася так страшенно втомилася, і мені страшно. Я не боюсь смерті, просто мені так самотня, як тоді, біля мами і Стівена. Я боюсь цього відчуття. Лейтенанте, ви... Юлю, в мене мало часу. Я на вокзалі на Московській площі. Ми їдемо. Молодчина, лейтенант. Все правильно зробив. Але він має вже бути якнайдалі, а він досі там. Прокол. У вас є гроші? Зараз не про це мова. я... Чекайте мене, я їду до вас, я тут недалеко Де вас знайти? Я в кабінеті чергового, він мій товариш П'ятірка мчить вулицями Куди він поїде без грошей, з двома дітьми? Адже не можна їхати до родичів чи знайомих Там шукатимуть в першу чергу А що шукатимуть, то це не викликає ніякого сумніву Нічого, Макс, потерпи, любий У мене ще є несплачений борг І прийшов час сплатити Навіщо ви приїхали? Я маю вам сказати... Лейтенант добре тримається. Та він не один. Поряд з ним гарна чорнява жінка, десь мого віку, і два однакових хлопчики. Ось хто не переймається. Якщо мама поряд їм і добре, я не дозволю малі забрати у вас маму і тата. Ось, тут 10 тисяч баксів і стільки ж гривнями. Курс тепер нормальний і має вистачити. Їдьте якнайдалі. Я даю пакунок жінці. Її рука застигає нерішуче. Ну чого ви беріть? Це ж через мене ви, отак. Ви повинні взяти. Це ж не хабар. Он там, на стоянці, машина. Сідайте і їдьте. Покинете машину на першому ж вокзалі, що вам трапиться. Лейтенанте, ось ключі. Що ви? Швидко. Я не даю втягти себе в довгу дискусію на етичні теми. Це занадто велика розкіш в нашому випадку. Ви нічого не питаєте? Пусте. Ви почули розмову і... Я був у приймальні Самійленка. Секретарки не було. Я почув через селектор, як полковник спочатку виправдовувався, а потім віддав наказ. Я мало що розумію, але не настільки дурний, щоб не зрозуміти, що полковник продався. Ось тільки чому. Лейтенант аж зблід. Господи, час іде. Не переймайтеся цим. Тепер це вже мій клопіт. «Так, і не тільки це. Я розрізняю їх у натовпі. Їх четверо. Отже, друзям довіряти не можна. В усякому разі не всяким. Лейтенанте, ваш знайомий вас продав. Сидіть тут, по вас прийшли. Я подбаю про них. Ні, ви або зробите, що я скажу, або загинете. Сидіть тут. Ось вам наказ виконуйте і заопікуйтесь моїм котом». Натовп не дуже рясний, аніж добре робить свою справу. Ось так, хлопче, нема куди поспішати. В натовпі вирощить жінка. Люди оточили тіло. Ось тут ми зараз і проскочимо. Доки увага всіх і тих теж спрямована на інший бік. Швидше за мною. Я хапаю Макса, і ми вибігаємо з кімнати. Хоч би ніхто не нагодився. Та ні. Десь і черговий тримтячими руками підраховує виторг. Чужі життя завжди мало коштують. Ось і стоянка. Лейтенанте, якнайшвидше вибирайтесь за місто. Не скупіться, обов'язково покиньте машину, бо її будуть шукати. Ну, та ви ж самі все розумієте. Куди ви зібрались? До моєї матері, убишів. Їдьте туди, де ніколи не були, де у вас нікого нема. Це моя вам порада. І не спиняйтесь в готелях. Я розумію, що у вас діти, але саме про них я й думаю, радячи вам таке. Кіця! Один з малих загляда до Макса. «Тьотю, кіця!» «Куди вам з ним?» Жінка дивиться на мене. «Якщо хочете, залиште його з нами. Я обіцяю, ми збережемо його для вас до того часу, як ви зможете його забрати. Коли повернетесь. І коли ми теж... Розлучитися з Максом? Ні, ні за що. Я не можу. Він моя єдина реальність. Єдине, що не зрадить. Прокляття!» Ми доглянемо його. Жінка сумно дивиться на мене. «Ви повинні знати, Андрій зробив те, що мав зробити. Ми тепер тікаємо, наче злочинці, але він повинен був так вчинити. В нас ростуть сини, а потім ви повернетесь і заберете його. Я впевнена, ви повернетесь. Андрій розповідав про вас. Ви надзвичайна жінка, і я впевнена, що...» Олю, вже час. «Так, бачиш, мій лев, як воно виходить? Я мушу йти». Але Осіріс буде ласкавим до нас обох. І я повернусь. І ми знов будемо вдвох. Ти і я. Тільки ти і я. Поки не розлучить нас смерть. Мені потрібна адреса когось, хто знатиме, де ви. Ось його папери. Він не їсть страхіття під назвою ліверна ковбаса. Краще вже сухі корми. Його звати Макс. Не намагайтесь його приручити, він буде сам по собі. І ще. Він все розуміє. Слова, інтонацію, ставлення, все. Ви потім переконаєтесь у цьому самі. Я кажу не для того, аби ви чимось не образили його через незнання. Це листівка від матері, там є її адреса. Не бійтесь, ми його не скривдимо. А він дуже дорогий вам, а вже ж? Вони обоє здивовано дивляться на мене. Окрім нього в мене більше нікого нема. Ні, у вас є ми. Жінка потискає мою руку. Повертайтесь. Машина рушає з місця, а я йду. Тепер мені треба дістатися туди якось інакше. Я знаю як. Я поїду на метро. А що? Непогана ідея.